«Чого ви хочете?» – спитав він. «Нам потрібна інформація». Він хотів відкрити рот, апевне, щоб вилаятись, але я випередив його і повів далі тим владним і жорстким тоном, яким завжди провадив допити. «Інформація, до якої б причетні, ми знаємо, що за відомство ви представляєте. Не сподівайтеся, що воно вас врятує. Вам кінець, і ви повинні це усвідомити. Вихід – розповісти нам усе». Я витримав паузу. Усе, що стосується секретних експериментів, які провадить відомство у школі тибетської медицини. У бункері, наче бомба вибухнула. Таке враження справили на того сіромаху мої слова. «Ні», – сказав він відразу ж. «Чому?» – поцікався я. «Це службова таємниця. Обличчя його напружилось. Ви з розвідки?» Немає значення, повторив я. Можу повідомити лише, що я глянув на Мурата, і він кивнув, що наші організації займаються приблизно тим самим. Ні, похитав він головою після тривалої паузи. Мурат поверхнувсь, і я зрозумів, що настала пора міняти тактику. Однак мені не хотілося цього робити. Я затягнувся сигарою і повів далі. Мушу зізнатися, чи не тебе нерозважливо. Інформація нам потрібна, а ми добудемо її за будь-яку ціну. Ставка в цій грі на життя. Життя погодьтеся віддати легко, набагато важче і славе, що неможливо, віддавати його крапля за краплею. І я помовчав. У таких муках... Про який середня людина навіть уявлення не має. Уявлення навіть, розумієте? У бункері запала тиша. Брабаш стояв і віддано дивився на нас своїми собачими очима. Мурат сидів, закинувши ногу на ногу і чекав, що буде далі. А я димів сигарою і розглядав так систо і відчував, як десь усередині піднімається глибока, давня печаль. Гай-гай, думалося мені, гай-гай, хлопці, ви ж узялися за мене ще десять років тому, а мені ж тоді до 18 вісімнадцять виповнилося. А я ж вас не чіпав, хлопці, хоч партійна на факультеті і не чіпила на мене ярлик антирадянського елемента. І переді мною знову постала маленька підвальна кімнатка у ректораті Вікно, за яким синіми померками вже западав вечір, і здоровий, довгий, як ламака-чолов'яга, котрий туди-сюди походжав тою кімнаткою. «А, – сказав він, – це ти? – Що ж, сідай!» Я стояв і мовчки дивився на нього. «Сідай, сідай! Розмова буде довгою. Думай, нам буде про що побалакати. Чи не так?» Раптом підморгнув він мені. Я стояв і розглядав його з висоти свого несусвітнього зросту. «Скажи на лишень», – думалося мені, – «то ти ще й дотепник?» І я поспитав. Перед усім хотілося б знати, з ким маю цю саму, як і честь, чи що. Той не хоче скривився. Сергій Сергійович Погачов друбав він сухо, співробітник комітету безпеки. А Пугачову поспитав я, його іронічно, все що розглядаючи, як комаху. «Це щоб страшніше було, чи як?» «Не валяйте, дурня!» – гаркнув він на мене. Очі його зробились, як крига. «Ви перебуваєте в офіційній установі. Краще б подумали про своє майбутнє». Ви стільки вже не творили, що вас і в тюрму не приймуть. Таке мале вже. Я стояв і мовчки дивився на того лобора. Я міг би забити його на місці, я просто задавив би його голими руками. Господь не обділив мене здоров'ям, і цей упир був би мертвим ще до того, як щось утямив би. Ці люди визнавали лише насильство». Вони були пильні, непримиренні і підлі, і спинити їх могла б тільки куля калібру 7,5 або добре тренований кулак.